Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. La secció d'ensenyament secundari de Tiana comença a perfilar un projecte educatiu pioner pel curs 2011-2012. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. La secció d'ensenyament secundari de Tiana, la qual ha d'entrar en funcionament el curs vinent, desenvoluparà un projecte educatiu innovador en el qual s'hi practicarà l'educació no presencial, un nou mètode que pretén fomentar l'ús de les noves tecnologies amb finalitats educatives des de casa. La direcció de la futura secció d'ensenyament secundari de Tiana ofereix avui la primera xerrada informativa als pares i mares que a partir del curs vinent matricularan els seus fills i filles en el centre del poliesportiu. La reunió tractarà de diversos temes entre els quals hi haurà el procés d'inscripció. Les històries de Pere Calder seran protagonistes a la sessió d'aquest dijous de l'hora del conte de la biblioteca Can Baratau. A càrrec de la Ronda llaire, Maria Tobias començarà, com sempre, a les 6 de la tarda. I en esports, l'associació de futbol Sala La Conreria ha trencat la bona ratxa de resultats en la qual semblava haver-s'instal·lat. La derrota per 2 a 1 al camp de la sardana d'Abadia del Vallès talla la projecció dels tianencs que tornen a allunyar-se de les posicions d’ascens a preferent catalana. Tiana, primera hora. Notícies. La secció d'ensenyament secundari de Tiana, la qual ha d'entrar en funcionament al curs vinent, desenvoluparà un projecte educatiu innovador en el qual s'hi practicarà l'educació no presencial un nou mètode que pretén fomentar l'ús de les noves tecnologies amb finalitats educatives des de casa. La denominació de secció d'ensenyament secundari i no institut es deu a la manca de línies de batxillerat. D'aquesta manera, els alumnes que acabin els 4 anys d'ensenyament secundari obligatori i vulguin continuar la seva formació passaran al centre adscrit, l'IES-Talassa. Un cop consolidada l'activitat al CESTIANA i establerts els alumnes a la nova escola Lola Anglada, hi haurà la possibilitat de convertir-se en institut i ampliar l'oferta educativa de la vila que durant el mes de març ja tindran funcionament el nou centre. En aquest sentit, la direcció de la secció d'ensenyament secundari de Tiana, encapçalada pel professor Josep Jimeno, té previst iniciar el curs 2011-2012 amb una seixantena d'alumnes, als quals es dividiran en dues línies d'ESO. Jimeno és optimista sobre les ajudes que podrien rebre les famílies per adquirir ordinadors portàtils o llibres digitals i assegura que a les properes setmanes ja podran informar d'aquest procés els pares i mares.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 però el fet de poder entrar en els projectes, com és un projecte educat o perú, doncs això el que, el que fa és que ja estan els plaços tancats, el que és el que s'anomenen les onades, ones, ona 1, ona 2, ona 3, i nosaltres doncs, ara hem d'esperar l'obertura, que serà el febrer de la ona 7, diguéssim, que hi hauria per poder entrar. L'equip directiu ja treballa en l'elaboració del projecte educatiu que s'ha de portar a terme a l'edifici del poliesportiu que s'haurà d'adaptar per rebre els nois i noies de primer de so a partir del setembre. A l'espera de confirmar la quantitat de recursos que el Departament d'Ensenyament hi voldrà destinar, el professorat té clares les línies a seguir. D'aquesta manera s'apostarà per donar continuïtat a les bases que ha posat l'escola Lola Anglada durant tota la primària, però amb elements innovadors en el qual les noves tecnologies hi tindran un pes molt important,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 via eh, PC donar les resolucions o fer les activitats o donar respostes al que el teu tutor, el teu professor, t'estigui indicant. No té perquè ser una via de que si ho fas no presencial ja no es parla presencialment d'allò i tampoc té eh, per què ser que si ho fas tot presencial ja no fas res eh, telemàtic, no? ja no fas res amb aquesta plataforma. Llavors, eh, pot ser les dues coses. Amb la inauguració de la nova secció d'ensenyament secundari d'Atiana de s'obriran per primera vegada les portes d'un centre que acolliran nois i noies de 12 anys i des del curs 2011-2012 vol ser pioner en els mètodes educatius. La direcció de la futura secció d'ensenyament secundari d'Atiana de ofereix avui la primera xerrada informativa als pares i mares que a partir del curs vinent matricularan els seus fills i filles en el centre del poliesportiu. La reunió tractarà de diversos temes entre els quals hi haurà el procés d'inscripció. La trobada també servirà com a acte de presentació del nou equip directiu, el qual ja treballa en la configuració del projecte educatiu, l'adquisició de recursos i l'adequació de l'edifici. Encara avui, l'escola Lola Anglada, que al curs vinent passarà a ser secció de secundària. D'aquesta manera, el director del CES Tiana, Josep Jimeno, acompanyat de la cap d'estudis i la coordinadora pedagògica del centre, tindrà la primera presa de contacte amb mares i pares i podrà explicar quina és la línia amb la qual pretenen iniciar el curs 2011-2012. A banda de la implantació de les noves tecnologies a les aules, la intenció del professorat serà obrir un ventall molt ampli d'aspectes relacionats amb la convivència i la participació. Sentim Josep Jimeno. Serem creadors d'altres programes com l'educació emocional i la salut, equips de mediació, concursos científico-tecnològics, entre altres concursos literaris, una escola de pares i mares, potenciadors de, de coneixements, de memòria, de creativitat, de sentit crític, respecte, hàbits de convivència... Procurarem fer grups heterogenis, amb els quals doncs, hi ha alumnes de reforç i alumnes d'ampliació que ajudaran uns als altres, participatiu en totes les activitats que es fagin dintre de la comunitat i nosaltres també ser potenciadors d'aquestes. Hi ha molta feina encara per fer i, i molts de temes que, que es podien anar tractant. L'acció educativa anirà acompanyada de diverses activitats que pretenen connectar la nova secció d'ensenyament secundari amb el teixit associatiu de la vila, un fet que la direcció neteixa passar per alt, tenint en compte la localització de l'edifici. Tots aquests projectes han provocat que l'equip docent de la nova secció ja treballi de ple en la configuració del projecte, una càrrega de feina important que s'ha de concretar en un termini de mig any. Tot i això, Josep Jimeno afronta aquest repte amb molta il·lusió i amb la convicció d'estar contribuint juntament amb els seus companys a millorar la qualitat educativa de Tiana. De fet, és una ocasió, un molt... fet molt important i molt engrescador professionalment perquè començar des del principi un centre educatiu, començar amb molts pocs alumnes i anar pujant aquests alumnes i anar-lo fent més gran i poder desenvolupar un projecte que tu has pensat que has estat allà païnt-lo des de... Des de les, les, el deus néixer i el, el vas creant, doncs la veritat és que això fa que, que tinguis ganes i que tinguis forces. Quan, quan ho fas amb il·lusió eh, no, no hi ha, no ha cançat, si diguéssim. A banda d'exposar aquestes idees, l'equip directiu del SES també donarà a conèixer tots els detalls de la perinscripció al centre, a la qual es podrà realitzar del 14 al 25 de febrer a l'edifici del Poliesportiu. Durant tots aquests dies, un equip d'assessors formats per personal docent de la secció de secundària ajudaran a les mares i els pares entre les 10 del matí i la una del migdia al centre del Poliesportiu. Tiana, primera hora. Tiana Primera Hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana Primera Hora, notícies. L'hora del conte de la Biblioteca, Can Baratau dedica la sessió d'aquesta tarda a un dels escriptors catalans més populars del segle XX, Pere Caldés. La ronda Llaira, Maria Tobias ha escollit la història Raspall de 1987 per donar a conèixer la figura del qui va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. A Raspall, Caldés narra la història de com un raspall es converteix en un gos degut a la imaginació d'un xiquet. Aquest conte infantil va ser publicat dins el recull cròniques de la veritat oculta. Sentim la conte-contes encarregada de narrar aquesta història, Maria Tobias. El conte de Pere Caldés, que es diu Raspall, que tracta de la relació d'un nen amb un raspall, que màgicament es converteix en un gos, en un raspall que té com vida. I, i res, aquesta serà la primera història i si ens dona temps explicarem La draga sense escates, és un conte que ha fet les il·lustracions una noia, una badalonina, i que no s'ha explicat mai, em sembla, i si ens dona temps també explicarem aquest. Pel bon funcionament de l'activitat, la biblioteca recomana ser al màxim puntuals per tal de no interrompre un cop començada la sessió. L'hora d'inici, com sempre, serà a les 6 de la tarda. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. L'associació de futbol Sal a la Conreria ha trencat la bona ratxa de resultats a la qual semblava haver-se instal·lat. La derrota per dos gols a un al camp del Sardana de Badia del Vallès talla la projecció dels tianencs que tornen a allunyar-se de les posicions descents a la preferent catalana. Malgrat conèixer la dificultat d'un rival directe a la classificació, el futbol salt a la Conreria no va estar gens encertat de cara a porteria, que és un dels aspectes que més han condicionat els tianencs al llarg d'aquesta temporada. El partit, a més, es va posar força complicat des de la primera part quan el Sardana de Badia va avançar-se 2 a 0 al marcador, tot i això, els homes que entren a Quique Vila van tenir un bon inici a la segona meitat i gràcies a un gol d'Oscar van aconseguir reduir les diferències. A partir d'aquest moment, els tianencs van gaudir de quatre ocasions clares de gol, però no van saber resoldre l'1-1 contra, contra el porter. El coordinador esportiu de la Conreria Futbol Sal, Antoni Bravo, considera que l'equip va estar prou bé, però li va faltar el olfacte col·lejador. Crec que l'Aix van tenir quatre jugades d'1-1 amb el porter, no van ser capaços de fer cap gol, i crec que aquí es va definir l'altre del partit. Però, bueno, com a mínim, eh, s'han de fer de quatre arribades d'un contra el porter, s'han de fer dos o tres gols i, i amb això crec que hauríem tancat a favor nostre, però bueno, com és habitual, la manca de gol està durant molts problemes. El resultat no és cap baix, tenint en compte que els dianencs són a tres victòries darrenganxar se a la lluita per l'ascens, però deixa els homes de Quique Vila amb un regusta amarg. De fet, una victòria els hauria col·locat a només dos punts de les tres primeres places. Durant aquesta setmana, el club podria incorporar un nou pivot que substitueixi a Patrick, que, degut a una lesió, es perdrà al carrerista de temporada, una bona notícia per al futbol salt a la Conreria que després d'un inici del 2011 Esperançador segueix mantenint una bona línia en els entrenaments. De fet, Antoni Bravo elogia la tasca de Quique Vila que està realitzant una gran tasca física al cap davant de l'equip. A la dia d'avui encara no m'acaba la primera volta. Bueno, si aconseguim una mica endassar aquesta línia, crec que a porteria i comencem a fer gols, crec que encara podem tenir alguna oportunitat. L'equip defensivament està molt bé, si no, recològicament, som el segon equip menys godejat del de grup. Però crec que també som el pitjor equip de cara a, a cada porteria. O sigui, que, jo crec que si aconseguim eh, eh, que l'equip comença a fer gols, eh, podem intentar fer un últim esforç no? en aquestes tres o quatre jornades properes eh, per intentar mirar eh, cap amunt. Un cop oblidada la derrota, el futbol sala la Conreria ja pensa en el seu proper rival, ni més ni menys que l'Unió Esportiva a les fonts que ve de Pallissà per 16-3 al Sant Manat. Tot i això, es tracta d'un equip amb uns números pràcticament idèntics als dels tianencs, que volen aprofitar el factor camp i sumar la cinquena victòria de la temporada. El club boletiana ha aconseguit la primera victòria del 2011 davant l'escola Pia Granollers per un 7-3 i comença amb bon peu la segona volta del campionat. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van aprofitar que el rival és el cuè de la categoria per acabar amb la ratxa negativa que porten aquest mes de gener i redreçar el rum al campionat. El coordinador del club, Enric Cardús, ha destacat la dificultat de jugar degut al fred que feia al pavelló i la disponibilitat per primera vegada de la plantilla al complet. La veritat és que vam perdre un set que una cosa va anar molt justa i no, no haguéssim tingut ni si de, que perda. Eh? O si sigui, va jugar un partit, sí que la circumstància que feia un fred horrorós horrorós en el pavelló i iberament jugar amb aquest fet era molt difícil. La veritat és que em sembla que ha sigut un dels tres partits que hem pogut comptar amb tots, amb tots els efectius. Eh? I això s'ha notat també doncs, doncs, el fet d'estar tot totes les jugadores amb possibilitat de jugar, doncs, és guanyar el partit. Amb aquesta victòria, les tianenques es mantenen a la cinquena posició de la classificació amb 18 punts, amb un balanç de 6 victòries i 6 derrotes, i continuen a un punt de la segona plaça que aquesta setmana ocupa el premià de Adal. La propera setmana, el Bola Itiana tindrà un compromís a nivell, ja que rebrà el Barberà Comerç Urbà quart classificat. Per tant, un triomf davant les Vallesanes situaria les tianenques entre les quatre primeres posicions que donen accés a disputar l'ascens de categoria. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista El proper curs acadèmic 2011-2012, molts nois i noies tianencs i tianenques deixaran amb èxit l'educació primària i començaran amb gran expectativa i il·lusió l'educació secundària obligatòria a l'ESO. Una nova etapa sempre genera interrogants i la necessitat d'aclarir dubtes, o si més no, d'informar-se sobre els aspectes diferencials entre aquestes dues etapes. L'encarregat d'aclarir algun d'aquests dubtes serà el professor de l'Institut Talassa i director de la futura secció d'ensenyament secundari de Tian, el Josep Jiménez. Josep, bon dia. Sí, hola, bon dia. Doncs comencen aquestes xerrades. Aclareix-nos una mica en què consistiran, què es podrà veure, què escoltaran els pares en aquestes xerrades. De fet, el que volem o pretenem a l'equip directiu, que ens presentem, que anirem tant al que és la CAP d'estudis com la coordinadora pedagògica i jo mateix, serà doncs senzillament explicar com anirà el procés de preinscripció, com serà la posterior matrícula i una miqueta presentar el projecte educatiu que portarem a cap amb els seus fills durant aquests quatre anys que siguin a la l'ESO. Uh -huh. Els pares veuran que no és un institut d'ensenyament secundari, que és una secció d'ensenyament secundari. Explica'ns aquesta diferència. Sí, la diferència està en que un institut té doncs, cursos o té batxillerat, de fet, i nosaltres encara no podrem tenir el batxillerat. Acabaran la quarte, el quart i passaran doncs, com a centre escrit a l'I Estalassa. Quan vagi creixent, que ja vingui l'escola tiana i que ja estigui consolidat els, els alumnes a l'Ul doncs llavors ja tindrem la possibilitat de fer tres línies en el que és el CES, perquè ho començarem amb dues línies, els que venen de l'Ola i aleshores, al anar ja pujant, doncs segurament ja aconseguirem doncs, més, uh, més alumnat i amb aquest alumnat podrem aconseguir doncs, ja ser institut, no? ja ser IES de Tiana. Molt bé, la reunió, com comentes, es parlarà del procés de preinscripció i matrícula de la nova secció d'ensenyament secundari de Tiana, i del projecte educatiu. Dóna'ns alguns detalls d'aquest projecte que ens comentaves. Sí, de fet, bueno, el tema de la preinscripció, en principi ara ja sabem oficialment que serà del 14 al 25, i en principi des de les 10 fins a la 1 de, del, del matí i seré doncs, preinscrivint els alumnes en el mateix centre on, on ara és a l'Ola Anglada, que estan fets 6 eh, en el Polisportiu, a l'Ola Anglada el que és a l'edifici del Polisportiu, i eh, de fet allà Estaré en aquest ventall d'hores que t'estava comentat, des de les 10 fins a la 1, doncs fent aquestes preinscripcions, des del dia 14 fins al 25. És a dir, 14-25 uh, de febrer. De febrer, sí. Molt Perdó. bé. Doncs el, el fet és que el, el CES de Tiana, nosaltres, doncs, és d'una forma molt, molt ràpida, veient els trets característics, és que volem que sigui un centre innovador en el qual nosaltres eh, practicarem l'educació presencial, però també la no presencial, és a dir, la presencial, eh, sempre, doncs, no, la classe... Doncs, eh, no en plan masterclass, en classes típiques, sinó que el que farem serà utilitzant doncs, els llibres digitals, les pissarres, les PDIs, la, eh, amb el fet de que no oblidarem en absolut el llibre, però eh, li donarem més, eh, més èmfasi a utilitzar les noves tecnologies per a la nostra educació. I després la no presencial seria a través d'un sistema, que és el Moodle, en el qual doncs, els alumnes, via telemàtica, via internet, es poden connectar amb nosaltres i hi haurà tota una sèrie d'activitats d'aprenentatge a les quals doncs, es faran, doncs, senzillament, no caldria anar a l'escola per poder-les fer i realitzar. Uh -huh. uh, hi ha més, uh, més, uh, més punts en els quals doncs, intentarem ser continuadors en els aspectes interessants que ja pugen des de les escoles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 Uh, procurarem fer grups heterogenis amb els quals doncs, hi ha alumnes de reforç i alumnes d'ampliació que ajudaran uns als altres eh, participatiu en totes les activitats que es fagin dintre de la comunitat i nosaltres també ser potenciadors d'aquestes eh, bueno, hi ha molta feina encara per fer i, i molts de temes que, que es podien anar tractant però, eh, en resum, doncs, eh, podríem dir que seria això. Caram, Déu-n'hi-do, em quedo d'entrada, ara anirem desgranant algunes d'aquestes característiques que tindrà aquesta secció d'ensenyament secundari de, de Tiana, però em quedo sobretot en aquesta, en aquesta adaptació a les noves tecnologies que ja s'ha començat a implantar, sobretot des que hi ha presència d'ordinadors portàtils a les aules i que sembla que doncs, amb idees com la vostra s'anirà consolidant a l'ensenyament a Catalunya. El fet és que estem pendents de que realment doncs, es, consolidi, es, consolidi, es consolidi de forma eh, doncs, eh, econòmica, és a dir, que en veritat arribin els recursos per poder implantar-ho realment. El fet és que si hi ha aquestes ajudes, eh, llavors doncs, evidentment no hi haurà cap problema perquè els pares doncs, adquireixen aquests, aquests portàtils i a partir d'aquí, ja és molt més fàcil la, la, la temàtica del de, treball en, en l'aula. És senzillament és canviar un recurs, canviar el recurs llibre típic per un, per un PC, no per un ordinador. Però evidentment, estem pendents de que pugui arribar. Aquesta, aquesta dotació, eh? aquests diners per poder fer aquestes, per fer la compra d'aquests ordinadors. Clar, de fet, això no ha de trigar massa a arribar a la confirmació, no? Perquè tan bon punt comenci el trasllat cap a la nova escola Lola Anglada, vosaltres també comenceu el vostre propi trasllat o la vostra, la vostra pròpia adaptació al nou centre del poliesportiu.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 i nosaltres, doncs, ara d'esperar l'obertura, que serà el febrer de l'ona setena, diguéssim, que hi hauria per poder-hi entrar. Aquests moviments, doncs, ja, ja els hem realitzat, però s'ha d'esperar que sigui aquell moment. Tot el febrer és possible. Si, si el projecte qualla i està funcionant, segur que nosaltres també entrarem. Clar, per tant, a partir això de febrer, març, aquesta entrada, i a l'espera de la confirmació d'aquests recursos, tornant al model educatiu del qual parlàvem, d'aquesta secció d'ensenyament secundari de Tiana, mm. parlaves també d'aquesta educació no presencial. Sí. Desgrana'ns una mica en què consisteix, ens ho has avançat, però ben bé, quan a un nano se li diu que farà això, l'educació no presencial, pot pensar que tindrà menys càrrega de feina o que se li haurà d'assumir menys càrrega doncs això, de deures o el que sigui, o és tot el contrari? No, de fet és que hi hauran doncs, diferents temes dins del que és el temari de les seves eh, matèries que els farà de forma telemàtica. Això vol dir que si tu tens set temes que has de fer en, en aquell curs, doncs un o dos temes eh, el, el que faràs és, via eh, PC,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 que vagin a part i sols, que van de manera doncs, via d'internet, l'altra, que poden anar totalment a l'aula, la, a, a classe, i poden haver doncs, les que són interactives amb unes i les altres. Unidor, és a dir que s' un nou ventall en el qual els pares no només se'ls haurà d'informar de tot el que és les matrícules, les preinscripcions, sinó que també se'ls ararà. amb ells també se'ls haurà d'anar explicant no tot aquest procés. El fet és que els nanos ja treballenaquest amb aquest sistema. és a dir en tot el que és... Eh les redes uh, socials i els webs 2.0, doncs, el, els nanos ja estan acostumats a treballar de forma telemàtica o expressar-se de forma telemàtica. El que es pretén des del Departament d'Educació és agafar aquesta via per aconseguir doncs, fer que aquesta, aquest temps que dediquen els nanos o part d'aquest temps que, que d'ossi que ells tenen i que els captiva aquests mitjans, sigui doncs una manera d'engrescar-los perquè també facin activitats d'aprenentatge doncs, i que realment ens serveixin. Si els nanos els tens motivats, tens moltes més possibilitats d'èxit acadèmic. Exacte. I d'altra banda, deixant a un racó aquesta activitat eh, més educativa, arriba un nou centre a Tiana, aquesta secció un nou element dinamitzador també per la vila. Sí que és veritat que ja hi havia l'escola, el poliesportiu, però en tot cas també ho comentaves, no, això d'anar introduint-se, fent concursos i fent altres activitats, doncs perquè serveix això per reforçar el teixit associatiu del poble. Exacte. Nosaltres el que, el que volem és no estar allà ja isolats, allà dalt, més estem pràcticament que posa el límit on posa Tiana, sí. ja de, de que te'n vas ja la carretera cap a la Conreria, doncs el, el fet és que ni molt menys. Nosaltres estarem vius i, i participarem en, en activitats. I és una de les coses que evidentment ens farà ser participatius és, doncs, fent concursos, fent jornades, tallers, conferències... Això eh, es farà estar vius i que es noti. Es noti que hi ha un institut, que no és institut encara, perquè no té batxillerat, però, evidentment, és una secció, però, evidentment, té eh, la complexitat o el, el ritme normal d'un institut. Teniu idea o ja heu rebut alguns inputs dels pares o d'algunes persones que l'any que ve sàpiguen que els seus fills doncs, seran en, aquest, en aquesta secció? El fet és que avui mateix han eh, fet bueno, el, el... el que és la amb els amb els, nanos, amb els nanos de sisè, de primària de l'Anglada i el que comentàvem és que la, el primer pressa de contacte que tindrem amb els pares serà doncs, aquest 27 de gener a les 6 de la tarda on eh, amb aquesta reunió doncs pretenem que ens arribi doncs, a, a les seves intencions o com a mínim eh, poder doncs, eh, respondre o resoldre qüestions que puguin tenir de dubtes sobre eh, la decisió de en quin centre educatiu doncs, matricular el seu fill. Clar, perquè ara pot aparèixer aquest dubte, no? Entra anar amb o anar a tiana? Exacte. El fet és que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 i nosaltres tindrem dues línies també en el CES de Tiana. Llavors, doncs, lògicament, la puntuació és important. Els alumnes de Montgat tenen tot el dret, els alumnes de Montgat i els alumnes que ja estan estudiant en centres educatius de Montgat, doncs tenen com a centre escrit el TALASA i, per tant, entraran en el TALASA i tenen màxima puntuació, i els alumnes de Tiana i que siguin de Montgat però que estiguin estudiant en centres de Tiana tindran la màxima puntuació per entrar-hi en el CES de Tiana. Doncs déu nhi -do, processos que hi haurà fins que comenci aquest curs acadèmic 2011-2012, Josep, agafa forces pels propers mesos perquè em sembla que la necessitaràs, eh? Sí, però això ja és ja entra dins de, del fet de, de volgué dirigir un centre i també amb la il·lusió i les ganes, doncs això es supleix. O sigui que és un...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 En principi, nosaltres tindrem la possibilitat de 60 alumnes a primer dia, és dir, dos grups de 30 i 30. Això és l'oferta el, el que, que nosaltres tenim. Molt bé. Doncs, com dèiem, comencen aquestes xerrades, en aquest cas, sobre el procés de preinscripció i matrícula de la nova secció d'ensenyament secundari de Tiana i del seu projecte educatiu i el Josep Jimeno, el nou director d'aquesta secció, explicarà els pares a partir de a les 6 de la tarda, quins són aquests detalls i aclarirà tots els dubtes d'aquest nou institut que, com dèiem, arribarà a partir del proper curs a Tiana. N'hem volgut parlar amb el director, amb el Josep Jimeno. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia. Passi bé. L'entrevista